2014 április 7-e hétfő van. A pontos idő valahol 7 és 10 óra között járunk reggel. Ez a kejfejancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora utóbb volnék. ködös időben, vagy legalábbis párás időben ébrednek, de mire a műsor véget ér, addigra lehet, hogy a köd felszáll és sütni fog a nap. A műsor kezdetekor 5-7 befejeztekor nagyjából 10-15 van volt lesz. A műsor azon kívül, hogy 12 éven oliaknak nem való termék megjelenítéseket tartalmaz, tehát még megjelenítéseket tartalmazhat. A képviselők választása 2014 április 6-a tájékoztató adatok a pártok független jelöltek eredményeiről országos összesítésben. Fidesz KDNP 4 millió szavazat 133 mandátum, amely a dolgok jelenlegi állása mellett kétharmadot biztosít a kormánypártoknak. Egyéniben. 2.097.881 szavazat, 96 mandátum, az országos listán pedig 2.135.962 szavazat, ami 37 szavazatot jelent, összesen 133 -ot. A Magyar Szocialista Párt Együtt 2014 Demokratikus Koalíció Pár beszéd Magyarországért Magyar Liberális Párt 2.519.740 szavazatot kapott összesen, ami 38 országgyűlési képviselő helyet jelent. Egyéni jelöltek 1.273.274, ami 10 mandátum, az országos listán pedig 1.246.466 szavazatot, ami 28 mandátumot jelent. A Jobbik 1.952.208 szavazatot kapott, ami 23 mandátumot jelent. Mindegyik adat természetesen tájékoztató jellegű. Egyéni 229.746 szavazat, nem hosszú mondom, egyéni 967.178 szavazat, a Jobbik esetén, ami mandátumát tekintve nulla. Országos listán pedig 985.030, ami 23 mandátumot jelent. Negyedik, és egyben utolsó párt, amely bejutott a parlamentbe, a lehet más a politika szavazatainak száma 482.120, amely 5 mandátumot jelent. Egyéni jelöltekre 229.746 szavazat, ezt az adatot említettem az imént helytelenül. Ez nulla mandátumot jelent, az országos listán pedig 252.374 szavazat, ami öt mandátumot jelent. Utána a haza nem aladó, az SMS párt, a munkáspárt, a zöldek, a szociáldemokraták. A Kejfei Jancsi idézőles partnerségét, Bíró, Yesz, illetőleg KTI, 22 ezer, illetőleg 21 ezer szavazathoz jutottak, és nem jutottak be a parlamentbe. Országgyűlési Választás 2014 Nemzeti választási Iroda tájékoztató adatok az országgyűlés összetételéről. Fidesz-KDNP egyéni választókerületben 96 országos listán 37, összesen 133, a mandátumok aránya 66,83 század százalék, ebben lehet változás, mint hogy az összes többi adatban is. Magyar Szocialista Párt Együtt 2014, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért, Magyar uh, Liberális Párt, egyéni választókerületben, 10 mandátum, országos listán 28, összesen 38, mandátumok aránya 19,10% jobbik, Egyéni választókerületben egy se, országos listán 23, összesen 23, mandátum arány 11,56 százalék. Lehet más a politika, egyéni választókerületben egy se, országos listán 5, összesen 5, mandátumok aránya 2,51 százalék. Választás 2014 részeredmény nemzetiségi listák 98,87 százalékos feldolgozottságnál, valamivel hajnali negyed négy előtt. Az országos nemzeti listákra leadott szavazatok 98,87 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma a következő. Első az mno ő. 0,23 század százalék 11166 szavazat. Második az országos roma önkormányzat 0,08 százalék és 3983 szavazat. Harmadik az országos horvát önkormányzat 0,02 százalék és 1193 szavazat. 2014. április 6-án, nem sokkal évfél előtt, emlékezetem szerint, Fidesz.hu Orbán Viktor, győztünk! Kellő alázattal és méltósággal, ahogy illik hozzánk, mondjuk ki minden is bizonytalanság eloszlott, győztünk, jelentette ki Orbán Viktor vasárnap este Budapesten a Ferencvárosi bálna előtt. Orbán Viktor arról számolt be, hogy az eredmények tudatában első útja Szabad Györgyhöz az első szabadon választott magyar parlament elnökihez vezetett, ugyanis ez a választás egy szabad országban történt a személyes tiszteleten túl fontos, hogy megköszönjük az előttünk járó nemzedéknek, hogy lehetővé tette, hogy ma szabadországban választhassunk, emelte ki. Köszönjük meg szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy kibírták a kommunizmust, és 1990-ben megdöntötték, azt fogalmazott. Orbán Viktor külhoni magyarok első lehetőségét a szavazásra emelte ki, a mai nap legfontosabb és legfelelőbb tényének nevezve, hangsúlyozta, hálásak vagyunk a jó istennek, hogy hagyta, hogy ez megtörténjen. A miniszterelnök szerint a fidesz kdnp olyan átütő erejű győzelmet aratott, amelynek jelentőségét ma még fel sem lehet mérni. A fidesz kdnp európai rekordot ért el, az európai pártok közül a legnagyobb arányú támogatást ért el. Magyarország ma a legegységesebb nemzet Európában hangoztatta Orbán Viktor a 9. kerület Bálna előtti térem. Orbán Viktor szerint Magyarország újra olyan hely, ahol érdemes élni, dolgozni és családot alapítani. Kimondjuk, hogy nem fordulunk vissza, a nemzeti együttműködés első támogatás támogatást kapott, ezzel az elmúlt négy év vitáit a választók egyértelműen lezárták, fűzte hozzá. Mint mondta, az emberek megerősítették a munkahelyteremtés, a családtámogatást és a nemzeti függetlenség politikáját, és nemet mondtak a gyűlölködésre, valamint az unióból való kilépésre is. Megerősítették, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, de csak akkor, ha van erős nemzeti kormánya szögeztele. A kormányfő köszönetet mondott a választópolgároknak attól függetlenül, hogy kire adták a voksukat. Mondjuk köszönetet a kitartásért, az elkötelezettségét azoknak, akik a Fidesz-KDNP és listájára szavaztak, tette hozzá. A miniszterelnök megköszönte az öntesek, önkéntesek és a segítők munkáját megjegyezve, ma több mint száz ember dolgozott azért, hogy együtt örülhessünk. A kormányfő emellett köszönetet mondott a feleségének is. felesége egyébként nem volt látható a tribünön. Közvetlen közelről Hegedi Zsuzsa, Semmilyen Zsolt, Balogh Zoltán és persze Gál vették körül. Igenem önöknek, tette hozzá Orbán Viktor, hogy minden nap azért fogok dolgozni, hogy Magyarország nagyszerű hely legyen. Úgy fogalmazott, egy új és nagyszerű korszak kapujában állunk, és arra hívta Magyarország polgárait. Lépjünk be ebbe az új és nagyszerű korszakba együtt. Kiemelte, csak együtt jutott, jutott, juthattunk el idáig, és csak együtt lehetünk újra sikeresek. Csak együtt tehetjük ismét nagyjá Magyarországot, mondta Orbán Viktor hangsúlyozva. A győzelem számukra azt jelenti, hogy ezután még többet dolgozhatnak. Van erőnk, hogy ezt a munkát elvégezzük. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Zárt a szavait a miniszterelnök. Champions 3 perccel 4-8 után 2014. április 7-én hétfőn a Kejfej szemben az ellenzékkel gratulál a győztesnek lehet, hogy lejtett a pálya lehet, hogy magukra szabták a szabályokat de Antal Józsefet idézve némileg kifordítva a szavait illetve átírva azokat Tetszettek volna ezen a lejtőn győzni, lehetett volna bolykottot hirdetni, nem gratulálni a győztesnek lehet, de nem elegáns. Lehet, hogy a győztes volt elegáns, annál elegánsabb lehetett volna az ellenzék, ha ezt a nem elegánsosságot felülmúlja. Nem tette lelkük rajta. 2014 április 7- -e, nem sokkal negyed kettő után. Miután megköszönte a szavazók támogatását, Mesterházi Attila az Ellenzéki Szövetség miniszterelnök jelenője bejelentette tudomásul veszi az eredményt, de nem akar gratulálni a győztesnek, mert tisztességtelen szabályok mellett szerezte meg, illetve szervezte meg a választást. Mesterházi Attila megköszönte a jelölteknek, az aktivistáknak és a szövetségeseinek az eddigi munkát, fontosnak nevezte, hogy végig kiálltak az elveik mellett és azt minden körülmények között képviselték. A Fidesz által alkotott választási törvényre és a kampányra utalva elmondta, idézem ez egy tisztességtelen szabályok által megszervezett választás volt, ilyen győzelemhez, amely ilyen egyenlőtlen feltételek mellett került megrendezésre, nem lehet gratulálni. Zárva. Bíráló szavakkal illette a közmédiát, mely esetében a pártelnök szerint erősen ellenszélben kellett dolgozni. Kitért az civilekre is, akik támogatták a Fidesz mocskolódó kampányát. Mindezekre mesterházi szerint nem volt példa az elmúlt 24 évben Mesterházi Attila gratulálta az LMP eredményéhez, a Jobbik eredményével kapcsolatban megjegyezte, ezzel Magyarország veszített. Orbán Viktor szavaival ellentétben az ország nem szabad, mondta a pártelnök, a kormányzó többség az elmúlt négy évben folyamatosan visszaért a kétharmados felhatalmazásával, és Magyarországot letérítette a jogállam és a demokrácia útjáról. Végül kijelentette, ezt a csatát elvesztettük, de nem adjuk fel, kiállunk amellett, amiben hiszünk, mert Magyarország nem demokrácia, mi küzdünk tovább. Maradva a médiánál bíráló szavakkal illette a közmédiát, mesterházi Attila, miután tegnap végtalóztam az összes TVadon, természetesen egy időben nem nézhetem mind a négyet, a Kejfe Jancsi Sorrendje. Első hírtévé, TV, második messze lemaradva. TV2, harmadik messze lemaradva, ATV, negyedik a közmédia. Együtt 2014 2014 április 6-a vasárnap nem sokkal fél 12 után este. Mondjuk ki, ennek a kudarszak az egyik oka, hogy mi korszakváltók ebben a, ebben a formában, ebben a struktúrában és ebben a helyzetben nem tudtunk vonzó ajánlatot tenni a választóknak, mondta vasárnap este Bajnai Gordon, átszövetségünk vezetője. Ez az Együtt 2014 honlapjáról való szöveg. Szerinten négy év alatt nem jutottak el Érdemi eredményre, ami súlyos csalódás azoknak, akik őket támogatták. Tudomásul vették az eredményeket, de gratulálni semmi okok, mondta. Bajnai szerint az összefogás belső hibáink kívül a vereség másik oka, hogy elképesztő ellenszélben kellett dolgozni. Torzít a választási eredmény, és olyan média monopóliumot épített a kormány, amelyel nehéz felvenni a kesztyűt. Vereséget szenvedtünk, de a ismeretünk tiszta, mert jó célért dolgoztunk, a maximum, jelentette ki Bajnai. Azt mondta, hogy a céljaikat nem kell feladniuk, semmiképp nem adhatják fel azt, hogy hisznek egy szolidáris, haladó Európai Magyarországban. Bajnai szerint minden mást érdemes újra gondolni, az ellenzék szervezeti, személyi feltételeit, a programját. Ezt azért kell megtenni, hogy alternatívát nyújthassanak az országnak a lehető leghamarabb. Azt mondta, a jó hír az, hogy már holnap, azaz ma elkezdhetnek szépíteni, mert indulnak az Európai Parlamenti választáson, illetve indul az Európai Választás kampánya. Kivétel nélkül az állítólagos média és a számukra kedvezőtlenül alakuló választási rendszert okolták vereségükért a balliberális pártok. Orbán önkénye, kereties fordulata, a szegényeket megvető undora nem felemel bennünket, hanem letaszít. Tiszteletben tartjuk a választók akaratát, de ettől ezt a hatalmat még soha nem fogjuk legitimnek tekinteni a szó történelmi, morális értelmében. hangsúlyozta a Gyurcsány Ferenc vasárnap éjszaka. Beszédét a DK vezetőinek, Vadai Járgnesnek, Molnár Csabának és másoknak nagy mondta el a fővárosi New Orleans klubban, mint egy 50-60 előtt. 5. szerint a 20. századi tragikus magyar történelemben tucatnyi példát találni arra, hogy a népsokasság lelkesülve választott egy rossz történelmi utat, és amikor jött a kihozanodás, az csalódás tragédiák követték. Azt is megjegyezte, hogy nem fogják bántani mesterházi bajnait és fordort. Idézem, lehet, hogy egyikünk másikunk nem tette jól a dolgát, de tisztességgel tette, jelentette kizárva. Egy megveszekedett rosszót nem fogok mondani szövetség tár szövetséges társaira tette hozzá. Hozzátette ez az eredmény, nem egy személyes vereség, hanem egy eszme veresége. beszélt a Magyar Szociálista Párt Jukai utcai székházában is, itt elmondta, hogy a választók jelentős többsége olyan utat választott, amely vélekedése szerint téves. Idézem, adja a sors, hogy a választók bölcsebbek legyenek, mint én. A politikus szerint jó eséllyel nem fogja kitölteni a következő ciklust ez a kormány, és elmondása szerint mindent meg is fog tenni ezért. 2014. április 7-e, nem sokkal hajnali négy óra előtt. A célját nem tudta elérni a Jobbik, mert nem tudta lezárni az elmúlt 24 évet, ugyanakkor folyamatosan növekszik a támogatottságuk, mondta Vona Gábor, a párt elnök az országgyűlési választást értékelve. A radikális alakulat egyéni mandátumot még nem nyert egy kelet-megyországi körzetben, van nagyon szoros versenyben. A pártelnök beszédében köszönetet mondott a szimpatizánsoknak, az aktivistáknak és a családtagoknak, mint fogalmazott, a választás azt hozta, amit várni lehetett, meglepetés csak a jobbik eredmények eltett, hiszen a felmérések alábecsülték a pártot. Kiemelte, számtalan választókeretben behozták a baloldalt, de a kitűzött célt nem tudták elérni, mert az elmúlt 24 tovább folytatódik, nem sikerült lezárni. Szóval szavai szerint bár néhány egyéni választókörzetben, még harcban vannak, nem sikerült az áttörést, ami ezen a területen szerettek volna elérni. Valagábor fontosnak nevezte a 20% feletti eredményt. 20% feletti eredményt és megérzte. A jobbik 2009 óta fokozatosan és folyamatosan növeli a népszerűségét. Ez visszaigazolást ad arra, hogy a tisztességes, egyénes politizálásnak van haszna fogalmazott. Kitért arra, hogy kiegyenlítődött a párt támogatottsága, amely korábban kelet-magyarországi pártként azonosították mára viszont a Dunántúlon is egyre erősebbek. Azt mondta az Európai Unióban ma a jobbik a legerősebb nemzeti radikális párt szólt arról is, sokan gratulálnak neki az eredményhez, de szimpatizásaiban is benne is van csalódottság hozzátette, le kell vonni a tanulságot, értékelni kell az eredményt. A lelkis tiszta, egyrészről pozitív kampányt folytattunk, programot tettünk le az asztalra ellentétben ellenfeleinkkel, akik sokszor tisztességten kampányt folytattak, és program nélkül tették ezt fogalmazott. Vona azt üzente szimpatizásainak, hogy nem adják fel, nem hagyják cserben azokat az emberek, akik itt, akár, a csonk, akár itt, a csonk a Magyarországon, akár határon túl, akár Magyarországról a gazdasági okok miatt elvándorolva bíztak bennünk. Illetleg bennünk. Kornap leporoljuk magunkról a port, és 2018-ban meg nyerni a választásokat jelentette ki. Jelezte, válaszol. De a külföldi újságíróktól nem fogadt kérdéseket, mert a kampány alatt nem úgy álltak a párthoz, hogy nekik elfogadható lett volna. Meghívottak által megtöltött teremben, derültséget okozott a lemondását firtató újságíró kérdés. Vonal leszögezte a pártákságet, dönt, még az önkormányzati választás előtti kongresszuson hogy alkalmas az elnöki posztra. Van még bennem tetvágy van még bennem ambíció jelentette ki. Van a Gábor, arról is beszámolt, az európai parlamenti választáson szeretnének tovább erősödni, az őszi önkormányzati választáson pedig polgármesteri székek tömkelegét szeretnék magukénak tudni. Az országgyűlési munkával összefüggésben rámutatott, ami, nemzet, ami a nemzet érdeke, azt támogatni fogják. Elnézést az olvasási hibákért. Ha van erős LNP, nem lesz Fidesz kétharmad, mondta még délelőtt Sifer András pártelnök. Azóta megszületett az eredmény az LNP listán, valamivel több mint 5%-ot szerzett, egyéni képviselő pedig nem sikerült a parlamentbe juttatnia. Hidvégi Áron a századai munkatársa a választási eredményekkel kapcsolatban éjjel elmondta, az LNP parlamentbe jutása sikerként is értékelhető, ami, ami más szempontból azonban a párt veszített, mert 2010-ben több pozíciót szerzett. Itt szeretném elmondani, mit nyilatkozott egyébként uh, Siffer András, Nevezetesen az LNP éjfélkor állt a sajtó és Sifer András a párt elsőnek a kijelentette, parlamentben maradnak és megakadályozzák a Fideszes kétharmadot szeretne. Mindenkit arra emlékeztetni, hogy a semmiből hozták vissza a pártot, utalt ezzel egyértelműen a szakadásra, amikor is a pártfele áttámtorgott a baloldali összeboruláshoz. Azok után, amin emberleg átmentek az elmúlt egy évben, köszönetet mondott azoknak, akik most a ciklus végével biztosan távoznak az LNP házatájáról. Gratulált a Fidesz KDMP-nek és Orbán Viktornak, illetve Mesterházi is akinek korrekt együttműködést ajánlott, és aki nehezített pályán vett részt ebben a versenyben. 2018-ra a kormányprogramot szeretne írni, mert világosan látta, látja, hogy az eddigi szemlet megbukott. Az LNP társadalműke aláhúzta az ökopolitikának, továbbra is van parlamenti képviselete a Magyarországon, és reméli, hogy sikerül megakadályozniuk a Fideszes kétharmadot. Az LNP első emberek gratulált Orbán Viktornak és a nehezített pályán haladó Mesterházi Attilának is. Azok után, amin emberleg átmentek az elmúlt évben, köszönetet mondott azoknak, akik most a ciklus végére biztosan távoznak az NP házatájáról, mint mondta, 2018-ban kormányprogramot szeretnének írni. Szél Bernadett Schiffer Andrásnak mondott köszönetet azért, hogy mindvégig kitartott, úgy fogalmazott, neki köszönhető, hogy az ök Ökopolitika parlamenti képviselete megmaradt Magyarországon. Az elmúlt négy év nagyon nehéz volt, de a következő négy év is lesz egyszerűbb, mert a választottuk kapott felelősség megnövekedett. Ha van erős ellenpély, akkor nem lesz kétharmad az országgyűlésben, akkor meg lehet állítani Orbán Vitor önkénti uralmi törekvéseit, mondta még délkörül újságíróknak a párt mint a Budapest eladta a szavazatát. Úgy fogalmazott, ha van egy erős ellenpély, akkor nem lesz kétharmados többség a parlamentben. Ez folytatva közölte, hogy csak egy erős ellenpély lehet olyan hiteles és megbízható ellenzék a következő kormánynak, amelyen rá tud tapintani a törvénytelenségekre, visszaélésekre. Szavai szerint senki nem gondolja hiteles ellenzéknek azt, amelyek tagjaiból bármikor bankszámlakivonatot és külföldi útleveleket elő lehet rántani. Beigazolódni látszik, hogy nem lesz kormányváltás folytat és a Gyurcsány-bajnai-fodor kuncrevezettet társaság sem most, sem 2018-ban nem lesz kihívója Orbán Viktornak. Ennyit tehát a 2014 április 6-ai választásokról. Fidesz, amelyre 4.233.843-an szavaztak. Ők a győztesek. A haza nem, de a kefei megmarad ellenzékben. A maga módján én is győztem. Remélem, hogy 2014 és 18 között a Fidesz a jelenleg úgy tűnik kétharmadával bölcsebben és mértéktartóbban fog kormányozni, mint ahogy azt az elmúlt négy évben tette. Mindenkinek köszönet, a misár elkészítésében Csalócki Zsolt volt segítségemre. Ezt az összeállítást fél óránként megismételjük, úgy, hogy közben majd valamit a Csalószkinak tennie kell, hogy ne lógjunk teljesen ki az időkeretből. Ahogy ígértem, ma eredményhirdetés volt, van és lesz. Ehhez nincs mit hozzátenni. Viszont hallásra. Holnap a mai műsor is kísérleti volt, és ha nem utolsó adás, akkor holnap ismét találkozunk a lassan elfordított Orru Kejfejancsi hajójában. Elérhetőségem bárki, aki kommentárt akar fűzni az eseményekhez, dörö.fialajanoskukac.gmail.com Viszont hallásra! short az SBP Systems KRT támogatta 14 április 7-e hétfő van, a pontos idő valahol 7 és 10 óra között járunk reggel. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsora volnék.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 még megjelenítéseket tartalmaz hat. A képviselők választása 2014 április 6. a tájékoztató adatok a pártok független jelöltek eredményeiről országos összesítésben. Fidesz KDNP 4233.843. szavazat 133 mandátum, amely a dolgok jelengi állása mellett két harmadot biztosít a kormánypártoknak. Egyéniben.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 Idézőles partnerségét Bíró Yes, illetőleg KTI 22 000, illetőleg 21 ezer szavazathoz jutottak, és nem jutottak be a parlamentbe.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 Választás 2014. Részeredmény nemzetiségi listák 98,87%-os feldolgozottságnál, valamivel hajnali negyed négy előtt. Az országos nemzeti listákra leadó szavazatok 98,87%-os feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadó szavazatok száma a következő. Első az mno -Ő. 0,23 százalék 11.166 szavazat. Második az országos roma önkormányzat 0,08 százalék és 3.983 szavazat. Harmadik az országos horvát önkormányzat 0,02 százalék és 1193 szavazat.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 Mondjuk köszönetet a kitartásért, az elkötelezettségét azoknak, akik a fidesz kdnp jelöltjére és listájára szavaztak tette hozzá. A miniszterelnök megköszönte az önkétesek és a segítők munkáját megjegyezve. Ma több mint száz ember dolgozott azért, hogy együtt örülhessünk. A kormányfő mellett köszönetet mondott a feleségének is. A felesége egyébként nem volt látható a tribünön.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 Maradva a médiánál bíráló szavakkal illet a közmédiát, Mesterházi Attila, miután tegnap végtalóztam az összes TVadón, természetesen egy időben nem nézhettem mind a négyet a Kejfej Jancsi Sorrendje, első Hírtv, második messze lemaradva, TV2, harmadik messze lemaradva, ATV, negyedik a közmédia.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 a választás azt hozta, amit várni lehetett, meglepítés csak a Jobbik eredménye hiszen a felmérések alábecsülték a pártot. Kiemelte, számtalan választók behozták a baloldal, de a kitűzött célt nem tudták elérni, mert az elmúlt 24 tovább folytatódik, nem sikerült lezárni. Szóval Szavai szerint bár néhány egyéni választók be, még harcban vannak, nem sikerült az áttörést, ami ezen a területen szerettek volna elérni. Van fontosnak nevezte a 20% feleti eredményt.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 Sokan gratulálnak neki az eredményhez, de szimpatizásaikban is benne is van csalódottság. Hozzátette, le kell vonni a tanulságot, értékelni kell az eredményt. A lelkisfejtünk tiszta, egyrészt pozitív kampányt folytattunk, programot tettünk le az asztalra, ellentétben ellenfeleinkkel, akik sokszor tisztességtelen kampányt folytattak, és program nélkül tették ezt fogalmazott. Honna azt üzente szimpatizásainak, hogy nem adják fel, nem hagyják cserben azokat az emberek, akik itt, akár, a csonk, é, akár itt, a csonka Magyarországon, akár határon túl, akár Magyarországról a gazdasági okok miatt elvándorolva bíztak bennünk illetve bennük. Kónak leporoljuk magunkról a port, és 2018-ban meg fogjuk nyerni a választásokat, jelentette ki, jelzte, válaszol, de a külföldi újságíróktól nem fogad kérdéseket, mert a kampány alatt nem úgy álltak a párthoz, hogy nekik elfogadható lett volna. A meghívottak által megtöltött teremben derültséget okozott a lemondását firtató újságíró kérdés. Vonnal leszögezte a pártágságát, dönt még az önkormányzati választás előtti kongresszuson, hogy alkalmas az elnöki posztra. Van még bennem tett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 Ha van erős LMP, nem lesz Fidesz kétharmad, mondta még délelőtt Sifer András pártelnök. Azóta megszületett az eredmény az LMP listán, valamivel több mint 5 a szerzett, egyéni képviselő pedig nem sikerült a parlamentbe juttatnia. Idvégi járon a századai munkatársa a választási eredményekkel kapcsolatban éjjel elmondta, az LMP parlamentbe jutása sikerként is értékelhető, ami más szempontból azonban a párt veszített, mert 2010-ben több pozíciót szerzett.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 Nevezetesen az ellenpélyfélkor állt a sajtó és Ifer András a párt elsőnek a kijelentette, parlamentben maradnak, és megakadályozzák a Fideszes kétharmadot szeretne. Mindenkit arra emlékeztetni, hogy a semmiből hozták vissza a pártot, utalt ezzel egyértelműen a szakadásra, amikor is a párt fele áttántorgott a baloldali összeboruláshoz. Azok után, amin emberleg átmentek az elmúlt egy évben, köszönetet mondott azoknak, akik most a ciklus végében biztosan távoznak az házatájáról. Gratulált a Fidesz KDMP-nek és Orbán Viktornak, illetve Mesterháziatilának is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 Ha van erős ellenpé, akkor nem lesz az országgyűlésben, akkor meg lehet állítani Orbán Viktor önkény uralmi törekvéseit, mondta még délkerül újságíróknak a pár társadalműnöke, mintán Budapest ele adta szavazatát. Úgy fogalmazott, ha van egy erős ellenpé, akkor nem lesz kétharmados többség a parlamentben. Ez folytatva közölte, hogy csak egy erős ellenpé lehet olyan hiteles és megbízható ellenzék a következő kormánynak, amelyen rá tud tapintani a törvénytelenségekre, visszaélésekre. Szavai szerint senki nem gondolja hiteles ellenzéknek azt, amelyek tagjaiból bármikor bankszámlakivonatot és külföldi útleveleket erő lehet rántani. Beigazolódni látszik, hogy nem lesz kormányváltás folytat és a Gyurcsány-Bajnai-Fodor Kunca vezetett társaság sem most, sem 2018-ban nem lesz kihívója Orbán Viktornak. Ennyit tehát a 2014 április 6-ai választásokról. a Fidesz, amelyre 4.233.843-an szavaztak. Ők a győztesek. A haza nem, de a Kejfejancsi megmarad ellenzékben. A maga módján én is győztem.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 Sziasztok, A Zsolt, jazz organista és zeneszerző vagyok, és ti most a rádió Q99.5 műsorát halljátok.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 még megjelenítéseket tartalmazhat. <Szorítan> Összeggyűlési képviselők választása 2014. április 6 a tájékoztató adatok a pártok független jelöltek eredményeiről országos összesítésben. Fidesz-KDNP 4.233.843 szavazat, 133 mandátum, amely a dolgok jelenlegi állása mellett kétharmadot biztosít a kormánypártoknak. Egyéniben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 Szefely Jancsi idézőles partnerségét Bíró Yes, illetőleg KTI 22 000, illetőleg 21 szavazathoz jutottak, és nem jutottak be a parlamentbe.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 Egyéni választókerületben egy se, országos listán 23, összesen 23, mandátum arány 11,56 század százalék. Lehet más a politika, egyéni választókerületben 1 egy se, országos listán 5, összesen 5, mandátumok aránya 2,51 százalék. A választás 2014 részeredmény nemzetiségi listák 98,87%-os feldolgozottságnál valamivel hajnali negyed-négy előtt. Az országos nemzeti listákról adott szavazatok 98,87%-os feldolgozottságánál a nemzetiségi listákról adott szavazatok száma a következő. Első az MNOÖ. 0,23 százalék, 11, szavazat. Második az országos roma önkormányzat, 0,08 százalék és 3983 szavazat. Harmadik az országos horvát önkormányzat, 0,02 és 1193 szavazat.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 Itt szeretném elmondani hogy mit nyilatkozott egyébként uh, Siffer András.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 Szavai szerint senki nem gondolja a hiteles ellenzéknek azt, amelyek tagjaiból bármikor bankszámla kivonatot és külföldi útleveleket erő lehet rántani. Beigazolódni látszik, hogy nem lesz kormányváltás folytatás, és a Gyurcsány-Bajnai-Fodor Kunce társaság sem most, sem 2018-ban nem lesz kihívója Orbán Viktornak. Ennyit tehát a 2014. április 6-ai választásokról.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 A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. 2014. április 6-án, nem sokkal évfél előtt, emlékezetem szerint, Fidesz.hu, Orbán Viktor, győztünk!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 guess we know this gone on and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind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 a választás azt hozta, amit várni lehetett, meglepetés csak a jobbi eredmények eltett, hiszen a felmérések alábecsülték a pártot. Kiemelte, számtalan választók behozták a baloldalt, de a kitűzött célt nem tudták elérni, mert az elmúlt 24 tovább folytatódik, nem sikerült lezárni. Szóval szavai szerint bár néhány egyéni választók eredményben még harcban vannak, nem sikerült az áttörést, ami ezen a területen szerettek volna elérni. Van Gábor fontosnak nevezte a 20 feletti feleti eredményt.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 Ez itt a rádió Q99.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 még megjelenítéseket tartalmazhat.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 Hogy nem adják fel, nem hagyják cserben azokat az embereket, akik itt, akár a csonk, akár itt, a a Magyarországon, akár határon túl, akár Magyarországról gazdasági okok miatt elvándorolva bíztak bennünk. Beletek bennünk. Kónap leporoik magunkról a port, és 2018-ban meg fogjuk a választásokat, jelentette ki. Jelezte, válaszol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 amelyek tagjaiból bármikor bankszámlakivonatot és külföldi útleveleket elő lehet rántani. Beigazolódni látszik, hogy nem lesz kormányváltás folytat és a Gyurcsány-Bajnai-Fodor kuncevezettet társaság sem most, sem 2018-ban nem lesz kihívója Orbán Viktornak. Ennyit. Tehát a 2014 április 6-ai választásokról. Ahogy ígértem, ma eredményhirdetés volt, van és lesz ehhez nincs mit hozzá tenni Viszont hallásra Holnap